Načinná relácia politické rozhovory s daarťanin mašin. Relácia o politike a národnostné kulture. Vážené a milé poslucháčky od mikrofonu a vysielacej techniky vás srdečne pozdravuje Miroslav Hazucha. Počúvate reláciu politické rozhovory s Dierdem Dimešim. Vítam Juraja Dimešiho v tejto relácii. Pekný večer vám prajem a teším sa na túto reláciu po dvoch mesiacoch, pretože tak, ako som sa už vyjadril v v našom rozhovore pred reláciou tak pán Silard Šemedi, Šomodi je môj kamarád a som veľmi rád, keď príde do tejto relácie, pretože my sme v roku 2015 tak rozbiehali slobodný vysielač, pretože tak ako zrejme naši poslucháči vedia, Norbert Lichtner aj s technikmi sa rozhodol odísť od nás a potom bol nejaký taký výber moderátorov z tých hostí, ktorí tam chodili a pán Mody bol jedným z nich. Takže Juraj, aké ste mali leto, ako ste dovolenkovali najmä so synom? Skúste sa k tomu vyjadriť a potom prejdeme na ďalšie veci súvisiace s politickou situáciou. Pekný podvečer prajem všetkým, aj našim divákom, aj vám, pán moderátor. Podarilo sa mi byť dobrým mocom, Nie, že by som ním nebol, ale ja sa mi to podarilo pretaviť do skutku, pretože ja častokrát nie som doma, častokrát nemám na takéto veci čas, tak toto leto som vyhradil skutočne synovi a robili sme len tie veci, ktoré mám strašne rád. Viete všetci, že som začal bicyklovať, tak sa pridával aj môj syn. Veľmi často spolu chodíme na bicykel. Boli sme aj trochu poľovať na srnce v Maďarsku a zároveň sa mi podarilo ísť aj na 4 dní k moru, čiže som usplnil všetky jeho letné sny a túžby, takže som veľmi spokojný s týmto výkonom. a S tým, čím spokojný nie som, je geopolitická situácia vo svete a zároveň reakcia Slovenska na tieto geopolitické pohyby, o ktorých sa predpokladám, že budeme baviť v našej relácii. No ešte sa vás chcem spýtať, ako sa vám darí na ministerstve životného prostredia, kde ste poradcom pána Tarabu? Čo sa vám podarilo presadiť, ja, alebo na čom pracujete momentálne? Tie, tá konkrétna výzva pre Levický okres, na ktorej sme pracovali, bude vyhlásená, čo nevidieť, už, už dokonca tento, teda minulý týždeň pán minister aj spomínal na tlačovej konferencii na Orave, že najbližšia bude práve táto ohľadom týchto levíc, že toto sa, sa teším, že sa, že sa pohnú ľady aj v tejto otázke. No a ďalšie regióny, ktoré, ktoré čakajú na, na podobnú alebo obdobnú výzvu sú napríklad na Gemeria, tak o tom som sa ešte zatiaľ s pánom ministrom nebavil. A čo konkrétne na gemeri, lebo Gemera to je okolie Rimavskej soboty? Čo tam konkrétne ist... plánujete? Presne, presne tie isté problémy, ktoré súžujú aj levický okres, sú aj, sú aj na gemery, obce bez vodovodu, obce bez kanalizácie, akurát ten gemer nie je zatiaľ tak dobre spracovaný po technickej stránke, ako, ako boli, alebo ako sú levice. Takže predpokladám, že ak dostanem poverenie, tak ten najďalší okres bude práve okres, Gem, teda region Gemera. Na Ďakujem vám za tento úvodný vstup a teraz prejdeme na prvú zvukovú ukážku. Jedná sa o teroristický útok, ale neviem to ináč nazvať. Na Ropnú infraštruktúru, konkrétne sa jedná o potrubia a samozrejme trafostanicu, ktorá napája tie zariadenia, ktoré tlačia tú ropu. Takže teraz prehrám zvukovú ukážku. So India, si dáme teď. od nebo proč lena aliance NATO byl napaden. Podávky do Evropy se zastavily, velký útok ještě před setkáním Bílem do Takže se podívejte vpravo na vrchního teroristu evropského, to je jeho práce. Evropa, nebo rozdělení v Evropě, uvnitř EU vlastně se rozšiřuje. Členská země vzdoruje Evropské unii v její podpoře v Ukrajině do Maďarska jsou přerušeny. Maďarsko prohlásilo, že dodávky ropy z Ruska byly přerušeny po údajném ukrajinském útoku na ropné potrubí. Ministr zahraničí Petr Siarto obvinil Kijev z, cílil, z toho, že cílil, zacílil na maďarskou energetickou bezpečnost a to opět. Prohlásil, že Ruska, ruské posádky opravují to potrubí, ale obnovení toku ropy zůstává nejisté. Dnes jsem prohlášení na Facebooku napadl ukrajinský útok jako nepřijatelný a Tady Nejmáte Petr Siartová Ukrajina opět zautočila na ropné potrubí do Maďarska, což vedlo k zastavení přepravy ropy do naší země. Další útok proti naší energetické bezpečnosti je pobožující a nepřijatelný. Pavel Sorokin, minister, viceministr energetiky Ruska, právě informoval, že ruští specialisté se snaží obnovit přečerpáci stanici, která je klíčová pro provoz potrubí a to, co nejrychleji, to chtějí upravit, ale není schopná ta firma ještě říci, kdy budou obnoveny dodávky. Brusel a Kiev, se snažili tlačit Maďarsko do války na Ukrajině 3,5 roku a rostoucí počet ukrajinských útoků proti naší energetické bezpečnosti cílí právě na to, říká si to ministr zahraničí Ma Maďarska. Takže aby bylo jasno, to není naše válka, to není náš biznis, chceme zůstat mimo tu válku a dokud my budeme u moci, tak. Zůstaneme mimo tuto válku, říká tady maďarský minister zahraničí. Prostě normální prasárna zase, že jo, vidíte. Tak doufám, že zautočí brzo ten zmetek z Kyjeva, že zautočí přímo na Brusel, nějakou bombou nebo dronem, za to, že ho nechali v tom, že jo, ve sravu. Doufám, že s ním zamete, že jo, Trump, jo, při té schůzce, jo, tady to aspoň Trump vidí, jo, co je to za vejlupek to argumentoval, že Ukrajina a Belgie se snaží vtáhnout Maďarsko do této války. Trval na tom, že Maďarsko nemá nic společného s tímto konfliktem a zůstává mimo něj. Minister také varoval Ukrajinu, že Maďarsko poskytuje elektrickou energii životně důležitou i pro Ukrajinu. No tomu nevadí, to jako to oni přehlídnou, že jo. Ukrajina nedávno intenzifikovala útoky na ruské ropné sklady a. Ropná zařízení. Již dříve v noci, v noci 6. a 13. srpna Ukrajina zasáhla zařízení, které obsluhují potrubí družba, to ropné potrubí. Regionální představitelé v Brianské oblasti potvrdili, že ta přečerpávací stanice Uneča byla zasažena dvakrát v srpnu. Tak tady máte tu přečerpávací stanici u Neča, vidíte, v brianské oblasti. Vlevo je Bělorusko, dole je Černígov a tady vpravo do lesu my, tak to je Ukrajina už. Tak co tomu říkáte? Naše priorita číslo jedna, víte? Takže my jsme tady spolučujeme s teroristem, s teroristou, tedy správně česky řečeno jo, s kýrovským řezníkem a s teroristou, s teroristou, který utočí na vlastní spojence, tedy, aby je potopil hospodářsky tak co na to říká ten, ten pitomec na ministerstvu zahraničí? Co říkáte? Co na to bude říkat zase? Ukrajinská armáda připustila zodpovědnost, odvolávající se na přesné útoky na energetickou infrastrukturu. No, to je velká chlouba, tedy Ukrajině víte. Představitelé řekli, že ty rakety HIMARS dodávané Spojenými státy a místně vyráběné drony byly použity při této operaci. Vidíte, tak Amerika útočí. Dodává teroristům zbraně, aby mohli útočit na hropné potrubí, které dodává ropu do členské země NATO a Evropské unie. A tady všichni budou držet hubu k tomu, bo to ještě tomu budou tleskat tady. Nyní Maďarsko zaujímalo rozdílný postoj od většiny členů Evropské unie ve věci Ukrajiny a Ruska odmítlo podepsat nedávnou deklaraci Evropské unie, která podporuje ukrajinské právo na sebeurčení. Ještě před aliašským summitem Trumpa s Putinem tak maďarský, maďarský disent, jo, ten odpor maďarský vlastně provedl kritiku Evropské unie. Odpor maďarska teda ne jejich disidenti, ale nesou hlas maďarska. Maďarsko také odmítlo, Návrh rozpočtu Evropské unie nazvalo ten návrh válečným rozpočtem pro Ukrajinu. Ano, ukrajinským rozpočtem prostě. Sijar to prohlásil, že umístění téměř 20% toho rozpočtu EU na Ukrajinu a obranu její je proti maďarským zájmům. Maďarsko pokračuje v opozici k sankcím Evropské unie vůči Rusku a vůči členství Ukrajiny v Európskej únii. Tak až je ukrajinský terorizmus, čo říkáte, sláva, sláva. Takže toľko, Roman Kirš, Juraj, ideme rovno na vec. Ako vy sa dívate na to, že si dovolí zbombardovať tými raketometmi Ukrajina? Na ruskom múzei zrejme, lebo pravdepodobne ten ropovod ide po popot Čierne more, lebo pokiaľ mám informácie. A vy, pokiaľ máte informácie, tak o akú časť toho ropovodu sa jedná? Máte nejaké bližšie informácie, aby ste to vysvetlili našim poslucháčom? Nech sa páči. Nejedná sa o kon konkrétne o ropovod ale jedná sa o stanicu a najmä o, o, o trafostanicu, čiže, čiže e, zautočili na infraštruktúru, ktorá poháňa e, tú ropu. Samotný ropovod, ropovod nepoškodili, ale aj takto spôsobí e, dvoj- až trojdňový e, výpadok toku e, ropy. A tu treba povedať hneď, Dve ďalšie veci. Netýka sa to len Maďarska, týka sa to aj, aj Slovenska, pretože aj Transpetrol hovorí o tom, že nám teda netečí ropa. Slovnávca hneď vyjadril, že to, že to nespôsobí výpadok pohonných látov na Slovensku. Takže toto je aj náš problém, akurát na Slovensku z mne neznámych dôvodov o tom nikto nič nehovorí. No, keď sa na to pozrieme, tak tu je zakázaná kritika banderovského režimu na Ukrajine, takže média, všetky radšej majú Bobrika mlčania, ako by sa k tomuto mali vyjadriť. A alternativa, tak tá má veľmi malý dosah. Asi toľko. Jo, o médiách nehovorím, to je, to je samozrejme, že médiá o tom hovoriť nebudú nič, ale prečo o tom nehovoria naši vládni predstavitelia, Toto má. Trápi, pretože toto je aj útok proti našej energetickej bezpečnosti a keď máme vždy plné ústa ľudí a ochrany ich záujmov a záujmov národnoštátnych, tak toto je absolútny národnoštátny záujem mať zabezpečené dodávky tejto ropy. Takže si myslím, že tu by sa patrilo veľmi ostro vystúpiť proti, proti tomuto útoku, pretože toto je aj útokom na nás. No a prečo si to môže dovoliť zelenský, z veľmi jednoduchého dôvodu? Prečo si to dovolil, Preto, lebo si to dovoliť môže, pretože vie, že mu absolútne žiadne sankcie ani žiadne ani pohrozenie nehrozí od nikoho pretože Európska únia to podporuje a Američanom je to tak úplne jedno, či do Európy pôjde ruská ropa, alebo nie. Oni budú radi, keď Uršula naplní ten svoj e, sľub, ktorý dala, e, dala Trumpovi, ten hanebný sľub, keď nám zvýšil clo z 2,5% na 15%, a oni to vydávali za obrovské víťazstvo, a konca sa zaviazali nakupovať e, za 250 miliárd e, dolárov energie e, počas troch rokov, teda počas funkčného obdobia Donalda Trumpa. Čiže toto všetko súvisí s tým, že, že toto si Zelensky jednoducho dovoliť môže. A mňa by zaujímalo teraz to B, a to je to, čo spomínal aj pán minister zahraničných vecí CR, to, o, ktorom, o čom pán Kirčne hovoril, takú poznámku na záver pripojil k tomu svojmu statusu, kde hovorí, že dáva do pozornosti svojim ukrajinským kolegom, že vyše 90% elektrickej energie, ktorú dodáva Európska únia Ukrajine prechádza cez Maďarsko, čiže toto by mali mať na pamäti. A toto je aj, aj môj príspevok do debaty, že toto sa nestalo prvýkrát, čo Ukrajina zautočila na, na energetickú bezpečnosť, najmä Maďarská a Slovenska. Vyhrážky tu už boli, tie sme už počuli. Aj z úst pána predsedu vlády Fica. Nikdy k ničomu, k žiadnemu kroku sme sa neodhodlali, ani keď nám jednostranne zastavili e, tok plynu, ani keď nám už viackrát zastavili alebo znemožnili e, kupovať e, ropu. Naopak, my im elektrickú energiu dávame, naopak my im, my im poskytujeme dokonca aj pohodné hmoty, o čom sa tiež nehovorí, že Slovensko vo veľkej miere, vo veľkej miere poskytuje Ukrajine hotové pohodné látky, konkrétne zo slovnaftu. A ja sa pamätám, že tá debata keď o o protirúskych sankciách, keď prebiehala, keď sa hovorilo o odstri, odstrihnutí sa z, od ruskej ropy a o tom, že Slovnaft nebude môcť po určitom čase predávať výrobky z ruskej ropy na európsky trh. To, toto sa nemalo týkať len Ukrajiny. Toto, na to sa iste budete pamätať. Do dnešného dňa sa to netýka. Čiže uh, Ukrajina, na Ukrajinu Slovnaft môže predávať benzina naftu vyrobenú z ruskej ropy a toto aj robí No, mňa by zaujímalo, čo by Ukrajinci robili, keby sme im tak na 1-2-3 dní vypli tú elektrickú energiu a by sme im povedali, že prepáčte, máme tu poruchu na vedení, že či by sa náhodou trošku nespametali. No a tak k tomu by trebalo trošku viac ako len mlčať, k tomu by trebalo mať aj viac než len nejaké, nejaké vyhlásenia, ale aj trošku aj odvahy by k tomu trebalo. A celkom dobre ste to skomentovali, a neviem, či ste počuli. Milan Uhrík hovoril o lobizme na jednej konferencii v Českej republike a mne normálne padla sánka, že čo si dovolilo povedať. A. Prehrám to v súvislosti s emisnými povolenkami, čo bola jedna reportáša v Českej televízii. A to vyzerá desne hrozné od roku 2027. Takže najskôr tá prvá ukážka. Z české Kdo bude topit plynem nebo uhlím, má si od roku 2027 připlatit. Záležit bude na tom, kolik bude dodavatele jedna emisní povolenka stát. Pokud by to bylo okolo 50 eur, připlatili by si domácnosti v rodinném domě s průměrnou spotřebou přes 6 0 Kč ročně za plyn a 18 0 za spalování uhlí. Ministerstvo životního prostředí zatím v první analýze počítá s o něco menšími dopady. Většina lidí když řeknu, se může Myslet nad tím, že můžou vyměnit okna, můžou zateplit dům, můžou vyměnit staré dveře, rozhodně jít tou cestou zateplení celkově toho objektu a potom ve výsledku má smysl třeba pokračovat dále i v rámci spalování plynu. Proč ne? O to uhlí je lepší asi odejít. O dotaci na výměnu kotlů na tuhá paliva mohou domácnosti žádat skrze programy Nové zelené úsporám, stejně jako na další úsporná řešení. No Juraj, skúste sa k tomuto vyjadriť a nehovorili o dreve z našich lesov, ale to, ak prídu emisné povolenky, tak neviem, či sa tomu vyhneme, lebo keď som mala pred koľkými, dvomi, tromi mesiacmi Milana Uhryka, tak hovorilo o tom v relácii, v tejto istej, ale s ním, že situácia je katastrofálna a že... Zrejme a nejaké digitálne, na internet napojené čističe budú musieť mať aj tí, ktorí v podstate kúria pevnými palivami, napríklad drevom. Čiže oni to, že dražia uhlie, lebo uhlie si nikto doma nevyrobí, možno, že ešte nejaké drevené, tak ako sme videli v Pyšnej príceznej, alebo v... ak si dobre pamätám v tej rozprávke. No, čiže z tohoto hľadiska máme zásadný problém. A čo s ním, keď takéto obrovské zdražovanie už aj tak veľmi drahého plynu na Slovensku bude? Takže Európska únia nás bude šmykať ešte viac, ona to aj robí, pretože tá šialená politika, teraz mám na mysli sankčnú politiku, ktorá ide ruka v ruke so zelenými nezmyslami, nenormálnym spôsobom predražuje, predražuje energie. A tým samozrejme aj všetko ostatné. A tu chcem dať do pozornosti našim poslucháčom tú pragmatickú politiku Spojených štátov, ktorí si povedali, že veď v poriadku, veď vy, Európania, keď sa tam chcete zabíjať navzájom, tak my s tým nechceme mať nič spoločné, ale môžete si tie zbranie od nás kúpiť. No, samozrejme, eurohujeri okamžite všetci prikývli a išli, na, išli nakupovať zbranie. Teda idú nakupovať zbranie. Jediný z, z tých veľkých e globálnych hráčov, ktorí sa nepripojili ku kiotskému protokolu, to sú tie emisné srandy, sú Spojené štáty, Čína, Rusko tri najväčšie ekonomiky sveta. My sa, e, sa tu oháňame všelijakými e, hlúpimi nápadmi, ako znižovať emisie, ako si sledovať uhlíkové stopy, ako obmedzovať e, spaľovacie motory v autách, ako vyháňať motoristov z miest a neviem čo všetko, e, čo v konečnom dôsledku nespôsobuje len to, že sa tie energie predražujú, ale spôsobuje aj to, že jednoducho európska ekonomika sa zadrháva. My nemôžeme konkurovať Číne ani Američanom a ani Rusom nie. A preto, preto tá Európa, keď sa chce takto zbrojiť, keď chce keď chce dotovať svoje fabriky, lebo ich pomaričky bude musieť už pomariť všetky, tak tie peniaze musí hľadať tam, kde tie peniaze ešte sú, a to je u bežných ľudí, a toto je aj ten spôsob ich nového zdanenia, alebo tie emisné povolenky, to je nové zdanenie ľudí, treba si to povedať na rovinu. treba dieťa pomenovať vlastným menom. Čiže Tu treba hľadať príčiny toho, že kde Európska únia hľadá peniaze, a teraz vám poviem tú úplnú tragédiu, ktorá nastane vtedy, ak do toho všetkého, do toho marazmu, ešte príjmu Ukrajinu do Európskej únie. A v tomto som v, vo vážnom rozpore a vo vážnom spore s vládou Slovenskej republiky, ktorá aj dnes ústami pána predsedu vlády povedala, že oni, že, že oni podporujú vstup Európskej, Ukrajiny do Európskej únie. A otvorme, prosím, túto tému, lebo toto je veľmi dôležitá téma. Čiže si predstavte, že z tohto balíka peňazí, ktorými, ktorým hospodári Európska únia ešte veľkú, veľkú časť odovzdá Ukrajine. Tak čo ostane európskej ekonomike? Čo ostane európskym ľuďom? Čo ostane nám, ktorí tie peniaze do, do spoločného rozpočtu Európskej únie posielame? Pretože Ukrajinci tam nepošlu ani cent. Ukrajinci z toho budú len brať a to budú brať ešte dlho. Čiže ja hovorím, že Smerujeme ku, ku veľkej, veľkej hospodárskej recesii a je to spôsobené jednak hlúpou sankčnou politikou, jednak zelenými nezmyslami Green Deal a, a zároveň aj nekonečnou bezhodnou podporou Ukrajiny. Toto sú, toto sú naše, naše klince do ekonomickej rakvy. no. V tej reportáži, ak sa vrátim tak k tomu, tak tam boli spomenuté dotácie na zateplenie alebo na nejaké tie kotly a ďalšie. Neviem, či to nazvať úsporné opatrenia, lenže ono to v podstate nemá skoro žiadnu logiku. Pretože... U nás si susedovci dali pozateplovať rodinné domy a tu na horúcom juhu, tak s prepačením idú zdochnúť z tých zateplených domov, lebo teplota, v podstate oni, keď to majú zateplené, tak sa to v noci neochladí a teplotu v miestnostiach majú 28 29 stupňov keď vonku je povedzme 32-35 stupňov. Čiže z tohoto hľadiska zateplenie je fajn na zimu. Možno aj na jar a na jeseň. Ale v lete takto je jedna hotová katastrofa. A jedna ešte dôležitá vec. Na ministerstve životného prostredia Beží a jeden taký projekt a informovali ma o tom poslucháči. Obnov dom a obnov dom 2. A ešte je nejaká mini akcia pre tých, ktorí sú sociálne veľmi slabo na tom. Tak tam situácia je taká, že... Tie prihlášky o tie dotácie tak sa posielali minulý rok tuším do konca oktobra a peniaze tým ľuďom prišli až v júni. A keď sa jedná o týchto, ktorí sú sociálne slabo na tom, to znamená ľudia v motnej núdzi, alebo matky samoživiteľky, alebo chudobní dôchodci a ďalší, tak v podstate oni síce Nárok na to majú, ale pokiaľ niekto chce požiadať nejakú firmu, to sa nedá urobiť nejako svojpomocne, čiže musí na to byť kvalifikovaná, renomovaná firma, ktorá má oprávnenie na takéto práce. A takéto firmy už... Majú zákazky v predchádzajúcom roku, povedzme v decembri, zabukované na celý nasledujúci rok. Čiže tí ľudia nemajú ani teoretickú šancu, aby niekoho našli, kto im ten dom zatepli. A čo je najhoršie na tom, pre tých chudobných tá akcia tak trvá do konca septembra. Čiže... Oni v podstate investovali čas, námahu, peniaze na urobenie projektu, na pozháňanie výpisu z registra trestov, potom originálov z katastra, listov vlastníctva tak, že naozaj ten dom je ich. A nakoniec oni sa k tým dotáciám ani reálne nedostanú, pretože jednoducho firma... Je veľmi opatrná, hlavne keď sa jedná o 10 alebo 20 tisícovú investíciu, aby nakúpila materiál a potom ten povie, že nebola mu schválená dotácia. To sa tak robiť nedá. Čo sa s týmto dá urobiť na ministerstve životného prostredia, pretože a toto je zásadný problém, o ktorom tiež na Slovensku nikto nehovorí. No, e, prejdime si od začiatku, lebo e, ste načali hneď viacero tém. Ja mám zase opačný. opačný a v opačnú skúsenosť so zateplením domu, tak nie je to žiadne tajomstvo. Ja mám 38. tehlu, na tom mám 10 cm vatu. Ja takýto problém skutočne nemám ani v zime, ani, ani v lete. Čiže... No o, Tu sa jedná o zateplenie polystyrénom. Polystyrénom, presne. Tak to som chcel práve povedať, že ten polystyren ten nerieši absolútne nič. Možno v zime čo si to, to beriem, ale, ale tak ako hovoríte, v lete to nemá absolútne žiadne teplnoizolačné vlastnosti. No pokiaľ ide, pokiaľ ide o ten obnov dom, o ktorý ste spomínali, tak ja sa pýtam, lebo toto sú peniaze z, časti z z Európskej únie. V troch kolách obnov dom bolo dokopy 96,9 milióna eur, necelých 100 miliónov eur na celú Slovenskú republiku z toho toho veľa nezate, ale keď tí ľudia budú musieť platiť aj emisné povolenky a budú musieť platiť zvýšenú cenu plynu, tak ich to vyjde rádovo viac, teda príjem štát, do štátneho rozpočtu bude rádovo viac než tých 96 miliónov eur, takže toto až taká obrovská pomoc nie je, a ak by Európska únia myslela to vážne, tak tu by dala na to viac peňazí. veď z toho, z toho programu Repower, to je ten, to je ten fond, z, z, ktorého sa, z ktorého sa má, má znovu naštartovať Európska e, e, e, e, ekonomika v ekonomika Európskej únii. Tu, tu prišlo 24 a 36 miliónov, čiže toto je nič. No a pokiaľ ide o, o samotnú, samotnú fázu realizácie tých projektov, tak toto je presne tak isto, ako, ako to je pri všetkých eurofondových výzvach, pretože uh, s, tým, s tým sa Slovenská republika stýka už uh, uh, roky, že keď sa vyhlási výzva ja neviem, na zatepliovanie škôlok alebo škôla, tý, v tej výzve je 100, 150 miliónov eur a tie peniaze sa rozdajú naraz, tak jednoducho tie firmy to nestíhajú robiť, to je, to je pravda. Len toto je tiež otázka trhu, tak treba sa otvoriť uh, a možno súťaži v európskych vestníkoch, že nech sa na to pozrú maďarské firmy, alebo české, alebo polské tie, ktoré sú v hraničných oblastiach. Áno. Lebo v tomto, lebo v tomto, v tomto máte, máte pravdu, že, že nemôže to robiť človek ani svoj musí zdokladovať peniaze, ktoré zaplatil firme, ktorá na to musí mať samozrejme licenciu musia to byť aj licencované, ten materiál musí byť licencovaný a tak ďalej. Čiže tieto podmienky, ktoré tam sú, sú vážne, veď to je v poriadku, ale nemá to, nemajú to všetci. Čiže toto by mohlo byť eventuálne riešenie. Dobre, prejdeme k tej druhej a Milan Uhrík bol na jednej konferencii v Českej republike, kde hovoril o lobizme v Európskej únii. A treba na povedať, že Európska únia, ale teda komisia, komisia Európska najmä o tej sa rozprávame, lebo však Európarlament len schváluje, alebo zamieta, ale aj v Európarlamente sú tá a väčšina, že oni sú strašne, ale že strašne ovplyvňovaní lobbystami. Tam je korupcia na neskutočnej úrovni. A tá korupcia najčastejšie eh, jednak je legálna a ja to poviem úplne na rovinu. Je daná tým, že eurokomisári a aj europoslanci dostanú také benefity finančné, že po pár rokoch oni povedia, že im tam dobre a nechcú nič meniť. A jediné, čo chcú, je, aby to trvalo a vydržalo čo najdlšie. Ako to je nastavené tak, ja keď som prichádzal do Europarlamentu, tak som bol jedným kolegom, čo akorát tedy odchádzal, ale akože e, známy, bol upozornený, že Európska únia je politicky vybudovaná na systéme legálnej korupcie a za to tie eurokomisári majú plat 30 tisíc eur mesačne. Neviem, koľko to vychádza na české koruny, ale to obrovské peniaze. Je to, je to dosť. A druhá vec je, že aká skupina ľudí tam má a že prečo napríklad oni tlačia aj tú zelenú, ale teraz aj tú vojnovú politiku. To je skupina ľudí, aspoň akože po tej ľudskej stránke, keď to mám zhodnotiť, oni sú, sú potomkovia podľa mňa fašistov v takomto slova zmysle, že sú presvedčení, že sú nad nadľudia, že, že ich názor je ten najlepší na svete a každý, kto má iný názor, je, je zlý, je menej cený. My sme pre nich blbí s prepáčením. Oni nás považujú reálne, že sme, že sme zaostali, zadubení, blbí. Proste, že, že oni sú tie, tie vládnuce elitné triedy, vládnuca elitná vrstva, ktorá vie všetko lepšie a my všetci ostatní proste nevieme, ako máme žiť a nevieme, čo je správne, nevieme, čo je dobré a nevieme, čo je zlé. A oni nám to musia povedať, oni nás musia poučiť. A pre to z toho vychádza aj tá dúhová ideológia, ktorú pretláčajú, aj tá imigračná politika, ktorú pretláčajú, teraz aj tá vojnová politika, ktorú pretláčajú. Tam napríklad v Európskom parlamente sa o tej vojne vojne ono sa tam o tej vojne hovorí ako o počítačovej hre. Úplne, úplne ako keby to bola v novinách článok, niekde nejaká fotka, nič nejako vmatateľné. Pri Pritom všetci veľmi dobre vieme, že všetci tí politici aj z tých vládnúcich skupín, frakcií, čo sú v Europarlamente, ktorí hlasujú za predlžovanie vojenskej pomoci, za zodávky zbraní, za sankčnú politiku, za vojnovú politiku všeobecne. Keby došlo na vojnový konflikt a ich deti mali ísť do vojny, ich synovia, tak prví by vybavovali výnimky, by zdvíhali telefóny a volali svojim známym na ministerstvách. Výbavovali presi na výnimku, aby nemusel narukovať niekde do zákopu pri bachnutie alebo ja neviem, kdekoľvek by bol poslaný. Viete, že, že všetci dobre vieme, že takto by to bolo, ale oni sa o tej vojne naozaj rozprávajú ako o nejakej počítačovej hre, Pošleme peniaze, nakúpime zbranie a bude dobre. A pre nich je to úba zavretý príbeh. A čo sa týka toho lobizmu, tak ten lobizmus v Európskej únii veľa ľudí sa vám pýta, že napríklad, že ako je možné, že lenová, napriek tomu, že aká je neschopná, že stále je predsednička Európskej komisie a bola zvolená druhýkrát. To nedáva ako logiku, keď sa nad tým zamýšľate zdravým rozumom. že keď je niekto zlí neschopný a privedie v tomto prípade Európsku úniu, teda do horšieho stavu, akom bola predtým, prečo je zvolený druhýkrát, keď je neschopný a keď je, keď je bez názoru a keď nemá zásady a nemá ani morálne hodnoty, ani víziu, ani nič. A ja odpovedám ľuďom väčšinou, že no práve preto, práve preto, je tam zvolená druhýkrát. Lebo tí, ktorí ju financujú a ktorí za ňou stojá, oni tam nepotrebujú mať nejakého silného európskeho lídra, ktorý by nastavil pre Európu najlepšiu politiku, ktorý by nastavil, pán Jan si hovoril, energetickú politiku tak, aby vyhovovala európskym firmám, európskym rodinám cenovo energie, čo sú základné, e esenciálne, primárne vstupy do každého výrobného procesu. Sú energie, uhlovodíky, plyn, elektrina, ropa, ostatné veci, e ktorý by nastavil e rodinnú politiku alebo aj bezpečnostnú politiku tak, aby bolo dobre, aby bol mier, aby podnikatelia mali príležitosti, aby sa vyvážalo, aby sa obchodovalo a všetci prosperovali. Nie, oni tam potrebujú mať práve takýchto ľudí, ako je konkrétne teda lénová napríklad, lebo vedia, že ona urobí hoci Je to úplne jedno. Je úplne ukradnuté, čo bude s Európou, s Českou republikou alebo so Slovenskom, čo bude s nami o 10-20 rokov. Je sa to netýka, ona je zahojená. A keď som hovoril o tom veľkom lobizme a o tom, že Európsku úniu ako takú, zoberte si, že Európska únia, to vedenie, ono nie je volené ľuďmi. Eurokomisárov nominujú členské štáty, to znamená vlády, a schvalujú ich Europarlament. To nemá s ľuďmi nič spoločné s občanmi, s voľbami. To nemá nič spoločné s voľbami. A preto, ja keď, sa aj, keď sa aj sledujem to vystupovanie eurokomisárov, oni, oni vedia, že sa nezodpovedajú ľuďom, občanom. Normálny politik, nech jaký je, nech jaký je. Ale vždy, pokiaľ aspoň troška príčetný, tak má rešpekt pred, by som povedal, názorom ľudí alebo vôľou ľudí, lebo vie, že tí ľudia ho budú zajtra alebo o rok alebo o dva voliť. Alebo nevoliť. Ale eurokomisári, oni vedia, že nič takéto nemajú. Oni nemajú zodpovednosť pred ľuďmi, oni vedia, že ich nikto voliť nebude, oni jediní, koho potrebujú uspokojiť, sú vlády, áno, čiastočne vlády členských štátov a potom samozrejme korporácie a veľké firmy, aby tie boli spokojné. A preto počas Covidu, čo teda, čeli trestnému stíhaniu kvôli tomu a pravdepodobne, podľa mňa pôjde sedieť za to, keď skončí na pozícii predsjedníčske Európskej komisie, Počas Covidu nakupovali. Uh, cez SMS-ky vakcíny. Zoberte si, neviem v Českej republike, aké meno by som použil uh, ako politika, príklad, ale zoberte si mňa, že ja by som cez telefón objednal uh, vakcín. a ja to je jedno, nejaký tovar za 30 miliárd eur by som osobne vybavil SMS-kami. Potom, keby sa ma novinári pýtali, že kde sú tie sms by som povedal, ja som ich vymazal. A potom by povedali novinári, dobre, tak nám ukážte zmluvu, aby ja som im ukázal vyčernenú zmluvu, tak ako to robila Reynla, že na nej nič nie je vidno, že sú tam celé strany takto začernené. Čo by s nami spravili? Čo by s nami spravili? Keby, keby som ja vymazal SMS-ky a ešte aj ja začenil z za 30 tisíc miliónov eur. V je to v poriadku. Nepovede nikto nič. Takže tam je strašne silný ten lobbying. Tam sú strašne silné tieto tlaky korporácií. Prípadne Mercosuru sú to tí importéry, dovozcovia, nadnárodný kapital, ktorý to sem bude nosiť a bude toto predávať potom budú na Slovensku, v Čechách a inde krachovať. Malé stredné podniky, možno aj veľké, budú mať problémy, vlastnosť kúpia a vytvoria zase veľké koncerny. To je, to je nástroj na ovládnutie strednej triedy a ešte posledných suverénnych podnikateľov a firiem, ktoré zostali v Európe a, a na, ich, na ich vťahnutie pod globálne, globálne korporácie a globálny kapitál. Počas covidu využívali na to epidémiu nákupy, ktorý sa darilo farmafirmám a týmto nadnárodným farmaceutickým korporáciám. No a teraz sa zase samozrejme vojenským korporáciám, ktoré, ktoré dodávajú zbrania, a ktorých sa nakupuje. Takže je to všetko o tom veľkom lobingu, je to všetko o tom globálnom kapitále. A, a na záver len, že už dnes volá, kedy sa ešte 10-20 rokov dozadu sa politika delila, že ktorá strana je lavicová, ktorá pravicová. Dnes to už neplatí celkom takto, ako sledujem. Dnes sa to delí už, že globalisti, globalisti versus suverenisti. Že už skôr takto sa to delí. To lavica, pravica, to už. Každý musí byť troška lavicový, lebo však tie sociálne programy ľudia potrebujú. Najmä takí, ktorí nemajú možnosť zarábať. A musí byť aj trošku pravicový, lebo zase potrebujeme, aby sa aj firmám darilo. Ale skôr je to, že či je prospech ten politik a tí lídry, či to sú prospech globalistov, to v tých veľkých peňazí a vlády korporácií, alebo či je prospech, či je to suverenista, či je prospech toho, aby sa ľuďom, národom a štátom darilo. Takže aspoň takto v rýchlosti. Takže toľko. Milan Uhrík na konferencii v Českej republike. Spýtam sa vás úplne elementárnu otázku. Za takýchto okolností má vôbec zmysel, či už o Slovensku, Českej republike alebo Maďarsku, vôbec sa v Európskej únii, pretože. A my v podstate na tú Európsku úniu už len doplácame, pretože. Maďarsku zastavia eurofondy, ak Orbán a Fidesz a tá koalícia, ktorá je momentálne Maďarsku pri moci, neposlúcha na slobo. A za týchto okolností, čo sa vôbec dá robiť, pretože ak naozaj my budeme musieť dať tých 800 miliard na to zbrojenie, tak tu na sociálne programy a nejaké zateplovanie a fotovoltaiku a tepelné čerpadla už a peniaze ani náhodou nebudú. Ako vy sa dívate na tento zásadný problém v Európskej únii? Európska únia ten zásadný problém má v tom, že má absolútne buď neschopné vedenie, to, alebo je to vedenie absolútne ideologicky zaslepené, alebo len poslúcha na slovo tých, ktorý, ktorým toto, čo sa teraz momentálne deje, vyhovuje. Milan Núrik naznačil to, že Uršula von der Leyen je na svojej pozícii preto, lebo jednak nikdy v živote nebola zvolená, teda ak nepočítame jej zvolenie v Europarlamente, ale ľudia ju nikdy nevolili. Toto je po prvé. Po druhé je to človek, ktorý je celkom zjavne vydierateľný. To ma opaku nepresvedčí nikto, pretože táto pani už do európskych štruktúr z Nemecka prišla s kauzami, ktoré mala ako ministerka obrany. Takže podľa môjho názoru je vydierateľná, že ona musí poslúchať na slovo. Nemôže byť nikto natoľko s prepáčením sprostý, aby, aby takto ničil vlastnú ekonomiku, ako to robí táto pani a nečeril, nečeril preto žiadnym sankciám. No a v neposlednom, v neposlednom rade je, je tu aj určite časť byrokratov, ktorá riadi Európu, ktorá je presvedčená o tom, že to robí správne, veď nemôžu byť všetci len zaplatení. Sú aj takí, ktorí si myslia, že toto je tá jediná správna cesta, sú zalúbení do Zelenského, sú zalúbení do Ukrajiny, natoľko podľahli tejto, tejto propagande, že jednoducho jej uverili a ak by niekto nechce veriť, tak nech si spomenie na jeden celý národ Nemcov, ktorí uverili fašistickej a nacistickej propagande. Čiže, čiže toto je kombinácia toho, čo, si, čo spôsob, spôsobuje to, že Európska únia, teda jej vedenie, pardon stratilo absolútne kontakt s realitou. A nezabúdajme ani na to, že v hre môžu byť aj mimoriadne lukratívne posty. To je to, čo, o čom hovoril Milan Uhrík a to, sú, to, je, to je ten lobbying, to je tá, tá korupcia, ktorú až tak nevidno. A ktorá sa e, robí napríklad tak, že ako to urobili s bývalým predsedom Európskej komisie Barrosom, že hneď po skončení e, funkcie šéfa Európskej komisie za dobre odvedenú. E, Prácu dostal poradcovské miesto v banke Goldman Sachs. A toto isté čaká aj Uršulu, pokiaľ ju, ju neosúdia. A takéto, takéto isté lukratívne miesta dostávajú aj napríklad aj naši vyslúžili politici, ktorí verne slúžili ideológii a niekomu inému. Spomente si na Zurindu Smyklošove, títo boli na Ukrajine, nám pomáhali zavázať. Zaládza demokratické princípy v úvodzovkách. Čiže ako spomínate si na čaputov, ktorá bola prednášať na Stanforde určite nie zadarmo. No ale aj Brigita Schmegnerová, ktorá bola za SDL -ku zvolená ako ministerka financií. Ona tiež dostala lukratívny a veľmi dobre platený post. Áno, čiže toto sú, toto sú tiež. tiež mohol by som povedať, že náznaky, náznaky toho, že aj ta, takýmto spôsobom môže prebiehať korupcia na, na najvyšších miestach v Európskej únii a v jej orgánoch. Ale poviem vám aj jeden iný príklad, ktorý, ktorý je síce opačný, ale tiež môže potvrdzovať túto teóriu. A to je prípad pána Junckera, ktorý bol tiež predsedom, ale... To bol ten, ktorý sa tak dosť často potácal. Asi si na neho spomeniete. Alkoholik ako Jelcin. Tak. A on nedostal absolútne žiaden post, pretože on verejne kritizoval túto vojnovú politiku. Veď ja vám, ja vám s ľudným sledovým môžem aj ocitovať, čo povedal, že ako by sa oni mali, ako by sme sa my Európanie mali pozrieť pravde do očí v súvislosti s ukrajinským konfliktom. On bol predsedom Európskej komisie v čase, keď keď e, zelení mužičkovi, ako ich tedy volali, obsadili, obsadili Krym. A toto mu nikdy nezabudnú, že Európska komisia už vtedy e, neriešila tento konflikt takýmto vojnový, vojenským a vojnovým šialenstvom, ako to, ako to e, robí teraz. A potom môžem spomenuje aj pani Merkelovu, ale aj Baraka Obamu, ktorí takisto zarábali na svojich... E, prednáškach, ťažké si sa ťažké, ťažké milióny eur, to bolo tiež po tom, čo skončili, skončili vo svojich funkciách. Čiže ja sa absolútne stotožňujem s tým, čo hovorí Milan Hury, dokonca ho podporujem aj týmito, týmito konkrétnymi skutočnosťami. Takže sme na, tom, sme na tom veľmi zle a najmä sme na tom zle po tom, čo sa všetky aj šorošové organizácie, aj celý tento Celý tento, celé to pozadie tej demokratickej strany zo Spojených štátov presunulo do Bruselu a teraz si tu zriadilo svoju hlavnú základňu. Takže minimálne do nasedujúcich europarlamentných volieb nás, nás nečaká, nečaká v tomto smere žiadne zlepšenie. Skôr ako sa dostaneme na Aljašku a k ďalším veci a souvisíacíma s Ukrajinou, tak se pozrieme na to, že aký názor má plukovník takhle za ben Gregor na americkou demokraciu a o čom vlastně je, je o okupovaní cuzích území, o kolóniách. V sázce je tu rozhodně mnoho na všech frontách a opravdu si vážím toho, že jste si dnes udělal čas připojit se ke mně rozebrat nejnovější vývoj a také varovat ty, kteří nás právě sledují. Plukovník ve výslužbě americké armády Douglas McGregor, analytik obrany a zahraniční politiky a bývalý poradce ministra obrany Spojených států Selhali v tom, že neroztrhali Rusko na kusy. Selhali ve zničení státu, selhali ve vytvoření chaosu a selhali ve využití zdrojů. Teď obrátili svou pozornost k Blízkému východu. Co chtějí? Chtějí ropná pole, chtějí ovládnout region. A teď jim v cestě stojí obrovská překážka. Jmenuje se Irán. Iránci řekli, ne, my jsme velká civilizační mocnost, my se nevzdáme. Nepředáme naši zemi vám. Stejně jako rusové nepředají Rusko těm samým finančním zájemům na západě. Takže tohle je další opakování té samé neúspěšné strategie. A kolik změn režimu ještě musíme spustit, než si, než si někdo konečně uvědomí, že to nefunguje. Nemám na to odpověď, ale můžu ti říct jedno. Každý ve Washingtonu je skažený až do morku kostí, pokud jde o tuhle záležitost. Proč? Kvůli penězům. Všichni jsou chamtiví. Všichni chtějí víc peněz. Penzionovaní generálové se čtyřmi hvězdami. Aktivní generálové se čtyřmi hvězdami. Senátoři, kongresmany, prezident a jeho tým v Bílém domě. Všechno je to o penězích. A to tež platí pro vojensko-průmyslový komplex. Tyto průmysly. To tež platí pro média. Všechno je o penězích, takže pravda, pravda je velmi vzácná. Přesně tak. A je to skutečně zajímavé, jak si právě poznamenal, že si člověk říká: Dobře, pořád tím procházíme znovu a znovu. A přitom americký lid stále volí toho kandidáta, který nám říká: Žádné nové války. Ukončíme nekonečné války, že? Skoncujeme s tím, co je v podstatě dosavadní zahraniční politikou Spojených států. A pak nejen, že to nikdy neudělají, ale zároveň se ocitáme v rostoucím multipolárním světě, že? Není žádným tajemstvím, že Spojené státy už nějakou dobu chtějí cílit na Irán, cílí na Rusko a velmi by rádi jednou zaměřili svou pozornost i na Čínu. Takže když se to vrátí zpět domů k tomu, co to znamená pro Trumpovu administrativu a pro důvěru Američanů v Trumpovu administrativu, kde si myslí, že se to právě teď nachází. Obzvlášť, když se začínáme blížit bodu, kdy ceny benzínu začínají stoupat a lidé se začnou rozhlížet kolem sebe a říkat si, počkej chvilku. Myslel jsem si, že jsem volil pravý opak tohoto. A přesto jsem tady, uvězněný v situaci, která by se mohla snadno proměnit v další případ, kdy se američtí muži budou vracet domů v pytlích na mrtvoli, protože byli posláni bojovat v další nekonečné válce, do které jsme se podle všeho vůbec neměli pouštět. Američané si musí začít uvědomovat, že tato dichotomie demokraté a republikáni je bezvýznamná. Ve skutečnosti máme co dočinění s jednou stranou. Máme co dočinění s naprosto skorumpovaným nefunkčním systémem. To, čemu v Spojených státech říkáme demokracie, je podvod. Není to skutečné. Prostě to není skutečné. Když byl Ludvík XVI. korunován francouzským králem, lidé v pařížských ulicích a jiných městech říkali: Ať žije Ludvík XVI., dokud se nezvýší cena chleba. A v roce 1789 přišla revoluce protože francouzský lid v Paříži si nemohl dovolit koupit chleba. Šířila se jako požár po celé Francii. Teď si vyber libovolnou komoditu, jakoukoliv chceš. Ve Spojených státech vyber jakékoliv místo v zemi a máš v tuto chvíli velmi podobnou situaci. Nemáme žádná autoritativní média. Lidé chodí za lidmi jako City, Rachel. A za dalšími v prostředí alternativních médií, aby se pokusili zjistit, co je pravda. Protože když se obrátíš na mainstream, projdi si MSNBC, CNN, Fox, co slyšíš? Ten samý narrativ. Sakra, to ti něco neříká. Měli bychom se probudit. Potřebujeme pravdu. Kde ji získáme? Od vlády spojených států ji určitě nezískáš. Myšlenka, že ovládáme nebe všude, je absurdní. Je to směs arogance a sebeklamu, která je dohromady zavinutá a vede nás po temné cestě do konfliktu, který každým dnem zhoršujeme. A kdokoliv si myslí, že rusové a číňané... A co víc, mnoho dalších mocností nemusím ani vyjmenovávat všechny muslimské mocnosti, budou jen tak tiše sedět a dívat se, jak na účet Izraele naprosto ničíme jejich země. Jinými slovy, írán a kohokoliv dalšího v regionu tak se mílí. Jsme teprve na začátku celé té věci. Proto jsem řekl, že potřebujeme konferenci velmocí. Zastavme to, než to začne. Ale nikdo to nechce. Ty tři větve vlády to odmítají. Tak kde jsou američtí lidé? Ještě se neprobudili. Jsou příliš zaneprázdnění tím, co dělají vždy. Jakmile si mohou vzít šest plechovek piva, jít domů a dívat se na zápas, tak to udělají. Až to nebudou moct. Tak... No, tak půjdu do ulic, ale je situácia na Slovensku odlišná. Slovaci jsou tak leniví. Chvíľu vydržte, dokončím. Že... Okrem zahraničných Slovákov, z Rakúska, z Británie, z Nemecka nezavolá nikto. A budete vidieť, že koľky budú mať záujem, hoci možno majú tú prechovku piva otvorenú cigaretku zapálenú a počúvajú tú reláciu, aby zdvihli ten telefon a spýtali sa vás na to, aká je vlastne situácia aké vidíme perspektívy a čo vieme urobiť preto, aby tu naozaj bola skutočná demokracia a nie nejaká partokracia a nejakej novodobej šlachty? Nech sa páči. Hovorím už dlhodobo, že na Slovensku chýbajú v politike nové tváre. Keď si to Teraz nemyslím na, na týchto všelijakých progresívnych pajácov, uh, ale mám na mysli ľudí schopných uh, samostatne uvažovať a ľudí, ktorí nie sú zaťažení jednak uh, minulosťou, nie sú zaťažení nejakými toxickými vzťahmi a ktorí uh, sa v politike minimálne aspoň v teoretickej rovine rozumejú. No, lenže ja sa vás úplne na rovinu spýtam. Ja som o tomto hovorila s viacerými, a toto nie je retorická otázka, ktorí majú vôbec nejaké tie vedomosti, schopnosti a prax, lenže a hlavne sú to charakterní ľudia, tak povedia, oni do špinavej politiky neprídu alebo nepôjdu, z toho dôvodu, že oni chcú ráno vstávať a v noci sa nechcú budiť z toho dôvodu, že budú mať úplne skazené svedomie a budú sa báť ráno pozrieť do zrkadla, keď sa budú umývať alebo horiť, lebo budú vidieť ohavu, ktorá sa stala napriek tomu, čo nasľubovali v predvolebnej kampani úplnou oblúdou, ktorá už nemá žiaden charakter. A vy si myslíte, že charakterní ľudia pôjdu do politiky? No, ak nepôjdu, tak potom nastáva situácia, ktorú ste práve teraz opísali, že, si tu budeme, že sa tu budeme stiažovať na všetko, všetci. A Karavana pôjde ďalej. Pôjde takisto, ako, ako, ide, ako ide aj teraz. Ale ja chcem dať do pozornosti aj jednu inú vec, ktorú si možno málo kto všíma, pretože nás varia ako žabu. Veď e, nikdy doteraz nebolo, e, teda, e, neprišlo toľko rozhodnutí, ktoré priamo ovplyvňujú nás, náš život, pokiaľ nešlo o zakrivenie uhoriek, e, z, z, Bruselu. Z, z Bruselu. Čiže... E, Kľúčovým pre, pre zachovanie slovenskej suverenity a zachovanie štátnosti, ktorá nie je stará podotýkam, bude to, aby sme dokázali čeliť Európskej únii. Veď pomaly už Európska komisia je náš najväčší nepriateľ. Pomaly už zasadnutia Rady Európy, teda Európskej rady, keď sa majú konať, ja už mám normálne som nervózny z toho, že čo zase oni vymyslia. Spejeme k federalizácii Európy. Varia nás ako žabu. Spomenite si na tieto moje slova potom niekedy v budúcnosti, keď to príde. A táto vojna, ktorá tu teraz je, slúži presne na to, aby sa čím viac kompetencií presúvalo na Európsku komisiu. A je jasné, že, že, naša, že naša opozícia tomu tlieska. Veď oni sú za to platení. Na nich sa vykašlíme. Ale pozrieme si, čo robí e, naša súčasná, e, súčasná vláda. Nemám pocit, že nejak extra protestuje. Ja to teraz nechcem teraz ich kritizovať, ale ja nemám pocit, že by sa tu nejakým vážnym spôsobom chránila slovenská súverenita, tak ako to robí napríklad Orbán v Maďarsku. Veď my popodpisujeme a odhlasujeme všetko, čo oni, čo oni chcú. To je strašné. A potom sa nemôžeme čudovať, že uh, o veciach, ktoré, ktoré sú bytostne dôležité pre Slovenskú republiku, a či sú to ceny energii, alebo či sú to vojenské výdavky, alebo či sú to, či sú to výdavky na Ukrajinu, rozhodnú niekde inde tí, ktorých sme my nevorili. A k tomu to potrebujeme my, my silných, uh, silných lídrov. K tomu potrebujeme ľudí, ktorí dokážu povedať nie a vysvetliť ľuďom, že prečo je toto rozhodnutie. My sme už veľakrát počuli z, z úst predstaviteľov vlády Slovenskej republiky, že podporujeme vstup Ukrajiny do Európskej únie. Je tak? Áno. A, a koľkokrát, povedali, koľkokrát povedali občanom, že prečo je to pre nich výhodné? Prečo podporujeme vstup Ukrajiny do EÚ? Juraj, ja sa vás pýtam, koľko rázy ste počuli už len vo vašej relácii, kedy nám konečne vráti Ukrajina Čopskú oblasť a kedy dá suverenitu podkarpatskej rusi, ktorá v podstate bola anektovaná Ukrajinskou, sovietskou, socialistickou revo, republikou pod nejakým zámerom že oni prenasledujú na tom území Banderovcov. Čiže z tohoto hľadiska vyplýva jedna veľmi dôležitá vec. Ak sa my pozrieme na mapu pred rokom 1945 alebo 1938, tak Československá republika, tá prvá, Masarykova-Benešová alebo akokoľvek ju nazveme, tak končila niekde pri Jasini a prvá ukrajinská dedina bola nejakých 120 kilometrov na východ a medzi tým boli rumúnsko-polské hranice. Čiže oni anektovali územie tak ako my, keby sme cez Rakúsko v Švajčiarsku niečo zabrali alebo cez Maďarsku niekde v Juhoslávii. Veď toto je úplná absurdnosť. A Počuli ste niektorého politika? Ja keď som sa na toto spýtal, napríklad ľuba Blahu v relácii, tak on povedal, my do takéhoto obrovského rizika nikdy nepôjdeme. V čom je tu vlastne problém, že oni by vedeli, tak ako napríklad Gréci v prípade vstupu Macedónska do severoatlantickej aliancie, tak by vedeli úplne kľudne zablokovať vstup Ukrajiny do Európskej únie z dôvodu anektovania územia. A ešte pripomeniem, nikto nepovedal, že v tomto prípade bolo flagrantne porušené medzinárodné právo OSN, ktoré už na prvom zasadaní v San Francisku tak či už vydieraním alebo vojenskou silou ovládnutia niekoho územie takým spôsobom, ako to urobila Ukrajinská, Sovietská, Socialistická republika, ktorá v podstate vojensky okupovala až po poprad naše územie, tak čo za daných okolností sa dalo robiť? Lenže zas na druhej strane, keď vidíme takúto situáciu, tak my máme takého sakramenského tromfa v rukách, že my by sme vedeli Ukrajinu zablokovať do NATO, do Európskej únie, alebo kdekoľvek by oni chceli vstúpiť a kde sme členmi a kde máme rozhodujúce alebo rozhodovacie právo. Lenže urobi to niektorý z týchto skorumpovaných vydierateľných politikov ani náhodou. Nie a som zvedavý, čo urobia poriaci s Voliňou, pretože tam sa o tom aspoň hovorí. A ešte sa vás pýtam, ako dopadla tá kauza s tým zavraždeným nejakými roksorovými, či akými tyčami ubitým občanom, nechcem tu nazvať podkarpatskej Rusie, ale Ukrajiny s maďarským občianstvom. Nijako, vyfúčalo to dostratené, je ticho okolo toho nie ako to nedopadlo. No, čiže, čiže vrátim sa už len polvetou k tomu, čo som, čo som vlastne načal, že aj keby sa vojna skončila, čo si inak nemyslím, že sa, že sa tak skoro skončí, ale tak necháme sa prekvapiť, bol by som rád, ak by toto, k tomu tak bolo, ale tu nastane jeden ďalší významný, významný zápas o našu štátnosť a to, bude, a to bude vstup Ukrajiny do Európskej únie, čiže ja hovorím, že v tejto situácii, do ktorej, do ktorej smerujeme, Slovensko bude potrebovať štátníkov, nevydierateľných, takých, ktorí, ktorí, ktorí budú vedieť povedať aj nie. A obávam sa, že ak to takto pôjde ďalej, ako to je, tak či sa zvolí jedna strana, alebo druhá, takáto ochota tu nebude. My, sa, my mám taký pocit, že, že ohnieme chrbát. Orbán povedal jasne. Toto bol aj dôvod, prečo zablokoval, teda vetoval to posledné uznesenie e, lídrov e, v Európskej rade z minulého týždňa, e, ktoré, za ktoré sme my hlasovali. A to bolo, bol, tam bola jedna jediná zmienka, tá posledná veta hovorila o tom, že e, podporujeme cestu a e, e, Ukrajiny do Európskej únie. A Orbán kvôli tejto jednej vete to zavetoval, preto to vydali ako vyhlásenie 26 štátov alebo lídrov 26 štátov s poznámkou, že Maďarska, Maďarsko to vetovalo. A následne v jednej diskusnej relácii, v ktorej bol v jednom podcaste, sa ho na to moderátor opýtal. Veľmi jednoducho odpovedal. Pretože kým som ja premiérom Maďarska, kým vládne moja vláda, Maďarsko nebude kategoricky, nebude v, v žiadnom Euró medzinárodnom spoločenstve s Ukrajinou, teda ani v NATO, ani v Európskej únii. Tam nie je čo vysvetľovať ďalej. Toto no, mi chýba na Slovensku. No lenže Maďari nemajú strategickú výhodu takú, akú majú Slovenská republika. Pretože... A Maďarsku nektovali žiadne územie Ukrajinci. A z tohoto dôvodu ešte pripomeniem jednu úplnú maličkosť. Zmienil sa o tomto aj Tomi Kamura, My sme za Podkarpacku Rus zaplatili dohodovým mocnostiam po druhej svetovej vojne na základe dodatku Maďarmi nenávidenej trianolskej zmluvy 5 miliard dolárov. Čiže, kým Nemci špekulovali, ako neplatiť povojnové reparácie víťazným mocnostiam, niečo podobné robili aj Rakušania, dokonca kvôli tomu, že sa špekulovalo s tými Peniazmi, ktoré mali platiť Rakušania dohodovým mocnostiam, vrátanie Spojených štátov, ktoré vstúpili vždy na konci, to znamená v roku 1917, keď už v podstate vojna bola takmer rozhodnutá, takisto ako v roku 1944, keď vojna už určite bola rozhodnutá, že Nemecko bude porazené. A nakoniec to skončilo tak, že... Američania lížu smotanu a my napriek tomu, že Slovensko, či respektíve Československá republika, napriek tomu, že neviedlo vojnu s Japonskom, tak malo porovnateľné obete okolo 400 tisíc ako mali Spojené štáty. Čiže ten, kto vyhrá vojnu, ten, kto nastoli woodský systém, ten, kto a cez maršalov plán vydiera, zotročuje Európu. A tak ten vstúpi posledný rok do vojny a líže smotanu. A Spojené štáty takúto politiku vedia robiť a vedia na všetkom zarobiť. Vedia nakoniec, keď si zoberieme to, čo sa udialo ohľadom tých zácnych zemín a nerastných súrovín na Ukrajine, akú brilantnú dohodu urobil so Zelenským Trump. Hoci prvýkrát to ho Zelenský odmietol, len potom ho povydierali, tak už a nakoniec bol ochotný. Ale otázka znie, prečo naši politici, tak ako Spojené štáty, aj keď nie sme veľmoc, ale máme strategickú výhodu z hľadiska medzinárodného práva. Možno poviete, že už teraz nejaké medzinárodné právo neplatí, ale nechám vás povedať a váš názor na toto. Nech sa páči. My sa točíme vlastne dokoľa. Akékoľvek podmienky vstupu Ukrajiny do Európskej únie môžeme formulovať ako členský štát Európskej únie. Ja som to minule niekde pozeral, že vyše 70, opakujem, vyše 70 hlasovaní je potrebných, ak chce niektorá krajina vstúpiť do Európskej únie. Čiže máme 70 možností. No a len ak tu bude nejaký zrýchlený plán, alebo skracové, skrátené, Vstupné podmienky pre Ukrajinu, špeciálne vytvorenú globálnymi oligarchami, ktorí ovládajú Eurokomisiu, veď nakoniec Európsky parlament, nemá legislatívnu možnosť. On len to, čo predlúžia byrokrati na základe rozhodnutia Európskej komisie, buď odhlasuje alebo nie. No áno, ale Európsky parlament o tom, ne, o tom nerozhoduje, čiže nie on má tú rozhodovaciu právomostu kon ale. konečnú. Musia, musia to odsúhlasiť všetky členské krajiny a tam je právo veta, čiže ešte stále platí právo veta. Takže, a tu sa dajú formulovať. Ja, sa, ja, sa, vôbec, ja sa vôbec len čudujem tej, tejto, tejto diskusii, kde, a toto, toto pán premiér Fico povedal správne, ako je možné, že Srbsko je trestané tým, že do Európskej únie vstúpiť nemôže? Snáď je menej pripravené ako Ukrajina? Veď toto je, to je, toto je čisto ideologický a iný biznis model Ukrajina v EÚ. Toto je popretie všetkého, na čom je Európska únia postavená. Opakujem to tretíkrát dnes. Smerujeme k federalizácii Európy, kde sa o všetkom bude rozhodovať v Bruseli. A my tu budeme prikývovať hlav hlavkami ako... Viete, tie, tie zajace na, alebo tie psíky na palubnej doske v autách, ktoré keď, kam sa otočí auto, tak tam točia oni hlavu. Takže toto budeme my robiť a budeme to robiť dovtedy, kým, kým nedokážeme povedať nie. Túto debatu môžeme tu aj ukončiť. Nedá sa, nedá sa s ohnutým chrbtom sedieť alebo stať v Bruseli pred ostatnými premiérmi alebo prezidentmi štátov. Koniec. Dobre, s tým, čo ste povedali, súhlasím, ale na na druhej strane ja sa rozprávam s charakternými ľuďmi, ktorí by vedeli vytvoriť aj novú politickú stranu, lenže nikto nechce podstúpiť to riziko, že mainstreamové média vyhrabú na nich nejakú špinu a ako ja nenajdu, tak ju vyfabulujú a pre nich dobre meno a, a zase na druhej strane. Darmo nikoho to nebude zaujímať, keď po 4, 5, možno 7 rokoch vyhrajú nejaký súdny spor s nejakým denníkom alebo webovým portálom alebo televíziou, ktorý im zásadným spôsobom poškodil dobre meno. A to už nehovorím o tom, že vedia pritlačiť aj tvrčie, napríklad uniesť deti alebo zastrašovať manželky, alebo čokoľvek iné. Čiže z tohoto hľadiska tu je zásadný problém, že pokiaľ to nie je nejaká renomovaná strana, ktorá má obrovské množstvo peňazí a vie si zaplatiť nejaký bonul alebo nejakú inú sbs ktorá chráni týchto politikov, tak na štát a na tú ochranu ústavných činiteľov sa oni veľmi spodáhnuť nemôžu. Čiže vy ste boli poslancom. Ako vy ste mali zabezpečenú bezpečnosť, keď sa vám napríklad minister Naď vyhrážal, že ak nezahlasujete tak, že on sa vráti do parlamentu a vy pôjdete niekde na úrad práce? No, on, to, on to povedal presne tak, že pôjdem do P. No, ale, ale uh, áno, toto sú, sú uh, historky z parlamentu, ale Viete, ak niekto vstúpi do ringu, do boxerského ringu a bude chcieť rozdávať rany, tak musí byť pripravený na to, že nejaká rana mu pristane chyba. aj na brade. Nie, nejaká rana mu pristane aj na brade. A, ne, a nesmie sa čudovať. Toto je, toto je uh, vec, s ktorou treba počítať. Čiže sú tu len dve možnosti. Čiže buď sa tu všetci budeme neustále sťažovať, alebo preto niekto niečo aj konečne urobí. Toto sú dve možnosti, žiadne iné nie sú, alebo potom môže byť ticho a pozerať sa, ako nám vyštrnganá súverenita mesiac po mesiaci, týždeň po týždni preteká medzi prsty a zrazu si, si, si, sa uvedomíme, že ju už ani vlastne nemáme. Dobre, ideme na Zalanského požiadavky. A ja neviem pochopiť, ako štát, ktorý prehráva vojnu a ktorý ju určite prehra, a to Ukrí Ukrajina, tou porazenou stranou bude, ak tie mierové podmienky budú akékoľvek kompromisné, o čom dosť pochybujem, lebo Putin má jasné stanovisko v tejto veci a on o tých štyroch základných a prečo začal špeciálnu vojenskú operáciu neustúpi. Takže vypočujeme si to, čo Roman Kirš preložil. Chtíte? Už to máme tady. Times of India zveřejeno před dvěma hodinami Zelenského, překvapivý požadavek ve věci války na Ukrajine, požadavek na Trumpa, snaha vykolejít setkání s Putinem, otočka před velkým schromážděním. Zelenský šokuje Trumpa novým ukrajinským požadavkem. A máme to tady, to je přesně to. Jo? Že tam chce, aby tam seděli ty pitomci z Bruselu, že? U toho. který do toho budou akorát vrtat a všechno to zase je, podělají. Jo? Takže tady to vidíte, jo? on to prostě nechce. On se nechce dohodnout, Zelenský, to je jasný. Dokud ho prostě nevíme tou, neporazejí, Nevyčení ho někde v Kijevě, a nenakopovou rozadku, tak, tak to bude furt stejný. A tady furt budou vykládat, jak, že? Jak. Jenom Rusko nechce. Ještě před rozhovory mezi Putinem a Trumpem, tak Zelenský stanovuje podmínku náhle. Zelenský, žádná mírová dohoda bez evropského hlasu a ukrajinské role. To tak se bude pokračovat, tak mu dejte ještě do kožichu, on změkne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požadoval křeslo pro Evropu, při rozhovorech toho mírového stolu přiměří. Trval na tom, že jak Ukrajina a Evropa, tak musí být zahrnutý do těch mírových jednání. Zelensky prohlásil, že ruská válka cílí na ukrajinskou nezávislost a evropskou stabilitu. Ano, on to všechno ví, prostě on sežral Šalamouno Lejno nazv, vyzval k trojstranému formátu, který zahrnuje evropské reprezentanty při rozhovorech. Tak teď uvidíme, jak se k tomu postaví Trump. <laughs> Zelenský zdůraznil, že jakákoli dohoda musí garantovat bezpečnost pro celý kontinent. Ale to je také Rusko, ten kontinent. To je také Evropa, on to ale už asi neví. On už to zapomněl, z doby Sovětského svazujte. Tak jeho poznámky následují po setkání s lídry z Německa, Francie a Komise Evropské unie. Evropské komise. No a zatím Kreml prohlásil, že Trump, setkání mezi Trumpem a Putinem by se mohlo uskutečnit v následujících dnech. Prezident Spojených států stanovil ultimátum pro příměří, které zní nebo bylo stanoveno na pátek, na dnešek dnes 8. srpna. Trump také varoval před sankcemi proti Moskvě a jejím spojencům, pokud nebude dosaženo pokroku. Tak, tohle si odpustíme. Já to prostě překládat nebudu. Zase opět Umělou inteligenci generované generovaný překlad a furty ty samé žvásty od Zelenského, že jo? To bude v pořád okola, samozřejmě. No a to je vlastně všechno. Takže nic nového pod sluncem. Tak uvidíme, že? Ať nám pak vykládá, jak moc chce mír, proste dokud ho nesrazej na kolena, tak, bude, tak, tak akorát bude živaniť a dělat problémy. Juraj Skvoráková má dán slovo. Chcel som túto ukážku prehrať. Pripomeniem našim poslucháčom, že pokiaľ majú nejaké otázky na pána doktora Juraja Dimešiho, tak môžu využiť telefónne číslo plus 421 910 473 440 a môžu sa dovolať okrem telefonnického hovoru aj cez WhatsApp, Telegram, signál. Nech sa páči, môžete reagovať na tie zálemského požiadavky. Ako niekto, kto prehráva vojnu, tak tomu, kto výťazí, bude určovať, že to bude na mierových rokovaniach. To ako keby Japonci povedali, že oni si žiadajú, aby Nemci boli na mierových rokovaniach o povojnovom usporiadaní, povedzme niekde, či už v Jalte na Kryme alebo v Teheráne. Toto je úplná absurdnosť. predsa. Tí, ktorí vyťazia, taká, rozhodujú o tom. Už nechcem hovoriť o tej známej pesničke Winner takes is all a vyťaza berie všetko. No, on zjavne to takto necíti a zjavne si, si myslí, že európske e spoločenstvo, teda my všetci mu tú vojnu zaplatíme a za aj vyhráme. Zatiaľ ešte Rusy v Kieve nie sú, tak asi, asi sa cíti ešte stále na koni. Pravdu o tom, ako, ako skutočne vyzerá front, nevieme, pretože aj jedna, aj druhá strana buď zveličuje, alebo úspechy tej druhej strany marginalizuje. Ale trendy sú úplne jasné. Ukrajina vojnu prehráva, Vidia to aj Američania, Američania z toho chcú už veľmi rýchlo vycúvať, chcú sa sústrediť na Čínu, už ich to, už ich to zjavne nebaví. A to, že uh, Zelenský sa správa stále tak, ako sa správa, je spôsobené aj tým, že čokoľvek dohodne Trump s Putinom alebo čokoľvek uh, sa uh, oni dvaja dohodnú alebo na, na nejakých ústupkoch, tak okamžite... Uh, Európska únia s Britmi to, to zneguje, takže on, on, robí, on robí len to, čo mu, čo mu povedia uh, títo veď. Ak by bol taký suverénny prezident, na akého sa hrá, tak by si nezobral zo sebou posily do Washingtonu, lebo tak všetci vieme, ako to dopadlo na posledy, keď tam bol sám. Tera, teraz si, si zobral uh, pestúnov zo sebou. A tí sa vyjadrovali. Viac než Zelenský, veď ja, sa, ja som to sledoval prakticky minútu po minúte po, štvor, po rozhovore medzi štyrmi očami, medzi Trumpom a Zelenským. Zelenský nehovoril to, čo hovorí už dnes. On to začal hovoriť až potom, čo sa, čo sa s Trumpom porozprávali jeho pestúni od Starmera až po Uršulu. A oni začali hovoriť, že tieto podmienky sú nepriateľné. Tak on teraz hovorí, že sú pre neho nepriateľné. Ak nedôjde k tomu, o čom hovorí Putin, to znamená, že sa neodstránia tie absolútne základné príčiny vojny a tie príčiny vojny sú pomenované veľmi jasne. Žiadna Ukrajina v NATO... Územie, ktoré, ktoré Rusko obsadilo, plus to, ktoré ešte neobsadilo Rusku, zabezpečenie právnárodnostných menšín v Ukrajine, jednoducho k tomu, k žiadnemu mieru nedôjde. A k mieru nedôjde už len preto, pretože čokoľvek by povedal Putin, títo európsky v úvodzovkách lídry to znegujú, pretože oni potrebujú vojnu. Oni potrebujú vojnu preto, aby... aby svoju vlastnú uh, sílu si upevňovali vo, svoje, vo svojich štátoch aj prostredníctvom propagandy a, a určula v Európskej komisii. Tu si, ja so, som mierne povedané skeptický, pokiaľ ide o, o, o uzavretie nejakej komplexnej mierovej dohody. Vôbec sa nečudujem, mimochodom, ruskej strane, že nehovorí o prímerí pretože si dobre pamätajú to, čo nasledovalo po Minských dohodách. Tedy tiež nastalo akési prímerie, o ktorom samotná bývalá kancelárka Merkel hovorila, že to bol čas, ktorý Európa využila a Briti na to, aby vyzbrojili ukrajinskú armádu a aby si, mo si mohli vybudovať tie obrovské obranné valy, ktoré tam na Dombase majú. Takže pre Putina žiad, žiadne prímerie, teda pre ruskú stranu žiadne prímerie neprichádza do úvahy, pretože toto by si bolo len, bolo len kupovanie času, znovu vyzbrojenia, znovu prezbrojenie ukrajinskej armády, čiže do toho, do toho určite nepôjdu. A aj z toho titulu, o ktorom ste hovorili a vy, že na, na fronte momentálne majú veľkú prevahu, rúsi postupujú, tak nemá dôvod eh, zastaviť eh, svoj postup. Čiže eh, tu sa buď stane, stane to, že Trump jednoducho stratí s týmito eh, európanmi trpezlivosť a povie, že, že končí. To znamená, že prestane akýmkoľvek spôsobom podporovať eh, Ukrajinu a vtedy, sa, vtedy si myslím, že, že môže dôjsť k nejakému, k nejakému obratu alebo nejakým spôsobom donúti, ja to síce nevidím takúto možnosť, ale teoretická je tu je, Zelenského sa dohodnúť. A teraz znovu prebiehajú, prebiehajú dohadovačky, že kde sa stretnú, Putin ho chce stretnúť v Moskve, samozrejme Zelenský to obratom odmietne, Jednoducho tu vidno, vidno, že minimálne na strane Zelenského a jeho spojencov e, koniec vojny nechce nikto. No, keď ste spomenuli to, že Ukrajina bude silou, mocov sa tlačiť do Európskej únie, tak neviem, keď si tu tak nejako do súvislosti s tým, ako... Uhrik hovoril o tej korupcii, dokonca legalizovanej a cez tých rôznych lobbystov, tak ja neviem, čo budú robiť tí ukrajinskí lobisti v Európskej únii, pretože teraz prehrám jednu takú ukážku, ktorú opäť preložil Roman Kirš o korupcii v ukrajinskej armáde a paradoxne ešte aj na ministerstve spravodlivosti. A teď se ještě dívejme na pravý obraz Ukrajiny. Tady je video zveřejněné před čtyřmi hodinami na Times Now World. Ukrajina však členové parlamentu, generálové a další představitele obvinění z krádeží z frontové linie. Tedy krádeži, čovno Peněz? braní, Vybavení? One, schemes, tak existuje nebo bylo odhaleno ne jedná, ale několik takových korupčních schémat, která fungovala a která vlastně odváděla miliony ze stát ukrajinského, NABU tak speciální protikorupční úřad vyšetřovací uvěznil vysoce postavené post osoby ve dvou explozivních případech, výbušných případech, který ve věci Zásobování frontové linie, uh, the of jo, te, to zpravování té linie bojové a také uvnitř samotného ministerstva spravedlnosti. The first six of... První skandál cílí na šest podezřelých, uh, podezřelých tedy z korupce ve financování. Dronové techniky, respektive z pro fondů, jo, z té dronové techniky, nebo z těch dronových zakázek a plánů a jejich tedy prodej armádě vlastně, že, od výrobců. Ty prodeje totiž byly nějak odloženy, že, no peníze asi se ztratily. Ano, tak bylo to z ukradení fondů, které měly financovat nákup dronů a dalších válečných systémů, třeba systémů elektronické války. Jo, takže včetně stávajících i stávajících členů parlamentu, třeba velitele Národní gardy, dalším obžalovaným je bývalý Starosta Luhanské oblasti jo, a dva výkonní jako ředitele výrobce dronů na Ukrajině. <laughs> tak, ty výkonní ředitele jsou také obvinění. Že... No tak ještě jsou obvinění další z toho, že prodávají pod rukou vojenské vybavení možná i tedy členům armády nebo příslušníkům armády soukromě. Vyšetřovatelé říkají, že v roce 2024 a 2025 tato skupina nafukovala kontrakty vojenské na drony a olupovala vlastně vojáky na frontě tak to co šlo do kapsy jim byly desítky milionů hriven. jeden ten kontrakt na drony FPV s kamerou na čele asi za 10 milionů hryven tak byl nafouknut až o, asi o 80 tisíc dolarů. jo to byly peníze za ktoré bylo možné koupit více vybavení pro vojáky na frontě. no ale proč by to dělali když mohli si to oddať do kapsi jo? Jo, takže to mohli mít více zbraní na frontách v Donbasu a v Khersonu Druhý prípad zasáhl ministerstvo spravedlnosti kde bývalý state sekretář skrze current department heads tak sú obvinení z toho, že zmanipulovali nebo sfalšovali tender na modernizaci ukrajinských zbraní. A také ty tendry na software a vybavení vlastního ministerstva. Tak počkejte, no. Aha, tak jenom se to týkalo té vlastně peněz na modernizaci softwaru a elektronického vybavení ministerstva spravedlnosti, čili nešlo to na nákup zbraní, tak promiňte. The the state by more... Toto schéma fakturovalo, že navýšilo tu cenu pro stát o více než 10 milionů riven. Vyšetřovatele obvinili ty predstavitele ministerstva ty pracovníky tam, že ty úředníci také falšovali ty technické požadavky na ten modernizovaný systém na ministerstvu. Jo, a samozrejme si vybrali jednu předem vybranou společnosť, ktorá to má pro ně zajišťovat. And a, fake jo, a bylo to vlastne bez výberu jeho řízení. Oni sfalšovali ten proces výběru dodavatele. No, nového pod sluncem, že jo? My sme sa s tým taky setkali, no ale tak na Ukrajine je to asi tak 50... No, 50 krát horšie, ale já neviem. Veď a nakoniec aj my sme mali kauzu so sanitkami a dokonca za 2 miliardy kde víťazom mal byť Agel a nakoniec to zrušili po obrovskom tlaku médií no lenže Ukrajina tak tamto oproti Slovensku je možno stokrát horšie a takýto štát má prísť do Európskej únie veď títo oligarchovia ukrajinsky si postavia celé mesta za peniaze európskych daňových poplatníkov, nie ako tu naša oligarchia, čo bol zdechovský skúmať, že si postavila byly ako nejaké ubytovacie apartmány, v ktorom okrem ich prominentných hosti tak vôbec nikto iný nie je. No, čiže čo no, s takýmto štátom vôbec sa dá robiť? pretože ak by sa naozaj, tak ako hovoríte, oh, dostala Ukrajina do Európskej únie, tak to bude hotová katastrofa. Nech sa páči. No, bude. A toto sú zjavne tie európske hodnoty, ktoré, za ktoré Ukrajina bojuje. A to, sú, to je tá obrovská korupcia, nenáviste voči národnostným menšinám. Toto, toto, sú asi, toto je asi vstupenka Ukrajiny do, do, do Európskej únie. Ja to inak nedokážem vysvetliť, že ak, aké ešte iné hodnoty oni chránia. Veď uh, asi pred rokom tu bola ďalšia veľká kauza uh, takéhoto kradnutia, keď uh, zodpovední ukradli dokonca uh, alebo kšeftovali s jedlom pre frontových vojakov. To je niečo neuveriteľné. Ja sa poznám s niektorými e, Ukrajincami, ktorí síce na fronte nebojujú, ale sú Ukrajinci a oni mi hovoria, že keď niektorý ich príbuzný ide na front, tak mu kupujú, dobre počujete, mu kupujú maskáče. To je, to je niečo neuveriteľné. No, dobre, a za iných okolností by bojovali tak ako tí mučahé dyni v teplakoch, a, a a <laughs> akurát a s tým rozdielom, že by nemali tie turbany. Títo no, násilne naberbovaní. No to je no, ako tak. S našimi policajtmi alebo vojakmi, kde a, a dokonca ani na spodné prádu a na ponožky nie sú peniaze. No a tak, sa potom pýtam, že, tak sa potom pýtam, že kde sú tie miliardy eur, ktoré už na Ukrajinu išli, pretože Spojené štáty minuli na pomoc Ukrajine okolo 170 alebo 160 miliard dolárov, Európa 130 miliard dolárov a ten nový rozpočet Európskej únie, o, ktorý, o ktorom sme sa ešte dnes nebavili, ten počíta s ďalším fondom na podporu Ukraine, že to sú peniaze, ktoré priamo idú na Ukrajinu vo výške 100 miliárd eur. Tak sa pýtam, že kde sú tie peniaze, kto ich, kto ich vidí. Lebo to, že sa nakúpia zbranie, ktoré idú zbrojovkám, to je jedna vec. Ale kde sú ostatné peniaze, ktoré majú ísť priamo frontovým vojakom? Lebo to, že platíme Ukrajine dôchodky a celý sociálny systém, to je v poriadku. To, že platíme Ukrajine e, e, energie, to je tiež v poriadku. To, to, to aspoň neukradnú, pretože to ide, to sa platí priamo z Únie. Ale tie ostatné peniaze, ktoré tam sa posielajú, tak tie sa kradnú vo veľkom. A ja, keďže bývam 10 kilometrov od ukrajinskej hranice, ja presne viem, čo to je za, za ľudí. Toto, títo ľudia nie sú pripravení ísť do Európskej Únie. Ja si nedokážem predstaviť, že čo by bolo ak by sa všetci tí chudáci, ja vždy hovorím o vojakoch, o ľudských životoch ako o chudákoch, ja ich strašne nutujem aj Ukrajincov, aj Rusov, aj všetkých, ktorí tam bojujú, čo bude s týmito frustrovanými ľuďmi po všetkých tých traumách, ktoré, ktoré, ktoré prežili, keď budú mať otvorené hranice, vedie, ja vám garantujem, že oni zaplavia Európu. Tu budeme mať, tu budeme mať ďalšiu migračnú vlnu, tentokrát z Ukrajiny. Teraz uh, utekajú len ženy a deti. Ale keď sa otvoria hranice, budú utekať aj muži. A ich bude tu, budeme ich tu mať po celej Európe. Ľudí vycvičených zabijakov, ktorí budú, budú po všetkých tých posttraumatických syndrómoch a s mnohými psychickými problémami. Ja nehovorím tu o mafiánskych skupinách, ktoré tu sa budú môcť voľne prevážeť. Toto je len zlé riešenie. Proste, Európska únia nemá dobrý plán, pokiaľ ide o, o Ukrajinu, pretože nič pozitívne z toho ja nevidím. Viete, tu sa hovorí o tom, že ako sa my budeme podieľať na obnove Ukrajiny. Tak ja sa pýtam, však už nech nám konečne niekto povie, že ako sa teda budeme podieľať na obnove Ukrajiny. Kto sa bude podieľať? Čo z toho budeme mať? Lebo toto ešte nepovedal nikto. Tu sa jedna celá vojna, tak ako ste, tak ako, to asi Milan Uhry hovoril, že oni to berú ako počítačovú hru Call of Duty, lebo tam, keď zabijú vojaka, tak hneď stane a pokračujete odtiaľ, kde vás zabili, lenže na UK to takto nefunguje. Tak ja sa, ja sa znovu len pýtam, že ktorá slovenská firma, kde za koľko to kde bude pracovať a koľko zarobí, koľkým ľuďom dáme robotu tým pádom. Ake, o aké investície e, príde Slovenská republika v súvislosti s prijatím Ukrajiny do Európskej únie? To vieme, že o menej peňazí dostaneme na poľnohospodárstvo. To vieme, o menej peňazí dostaneme z kohezného fondu. To je ten fond, ktorý je určený na to, aby sa dobiehali, aby, aby krajiny dobiehali aspoň priemer Európskej únie, pokiaľ ide o, o e, ekonomické ukazovatele, nezamestnanosť, a infraštruktúrne projekty a tak ďalej. My ešte stále nemáme dobudovanú diaľnicu z Košic do Bratislavy. Respektíve máme, ale to splnil Orbán, lebo Orbán spojil Bratislavu s Košicami diaľnicou. Ale cez Slovensko ešte stále nevedie. Že o tieto peniaze my prídeme. Ale o aké peniaze, aké peniaze k nám prídu, toto už niekto konečne povie. Lebo toto ešte nepovedal nikto. Tu sú len heslá. Hesla o pokračovaní vojny, hesla o obnove Ukrajiny, hesla o nejakých hodnotách a tak ďalej, a tak ďalej. Celá vojna sa riadí prostredníctvom Hesiel. Uh, Juraj, máme volajúceho poslucháča. Nech sa páči ste vo vysielaní, môžete hovoriť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Využijem tento čas za prevežitosť. Pán Dímeš, poslucháč Jozef Nemecko momentálne na Slovensku, na takom svojom osobnom politicko-predvolebnom prieskume. V prvom rade musím povedať, že po poslednej rázi, keď ste boli e, na slobodnom vysielači, ja som sa pýtal na vodnú nádrž domaša. Niekto to počul, neviem, či Ministerstva životného prostredia, ale záver je taký, že maximálne zaplatia naklady tým obciam, ktoré jednoducho krachujú na tom, že spustili domašu a nie je tam turizmus pre tú chodobu a že im zaplatia nejakých 60 tisíc eur alebo koľko tým obciam, že, že kosia dno do maše. To len tak pre poslucháčov. Druhá vec je, kompliment pre pána Hazuchu, ľudia, ktorí dneska počúvali slobodný vysielač, to sa dnes vypočuje, neviem či pán Dimeš počúva, že ste príliš kritický na transmer pána Hazucha a mne je úplne jedno, fakt, je to komunitné rádio. Takže prakticky by som mohol hovoriť normálne aj dialektom a mohol by ľudia sa sťažovať aj na lampáni. Takže pán Dimeši, mám také otázky. Ako to vidíte, e, takto je podľa príslovia, že anglického think globally, uh, apply locally, neviem, či viete anglicky, rozmýšľaj globálne, aplikujte lokálne. Hovorím poslucháčom aj uh, moderátorom, robte iba to, na čo máte, na čo si veríte. Ak neviete robiť niečo, neležte niekomu do kapusty. Moja otázka znie, napríklad na Slovensku som teraz na východe zaregistroval, zvieranie podpiso na nejakú stranu restart. To je jedno, že kto to je. Môže to byť ten Boris Kolár, čo má ten hárem. Pán Hazuka, v pondelok, aj pán Vimeši sa rozprávali s pánom Vajsom. Veľmi zaujímavá relácia, veľmi zaujímavé témy, málo času. Európska únia má 12 viedičiek. Je nejakých 12 aristokratských rodín, ktoré si tým, že vytvorili úniu, vytvorili si tzv. Jak by som povedal, územie prímeria, že nebudeme že o aristokrati bojovať a môžu bojovať navonok. Moja otázka na páni Dimešiho je prvá. E, aj pre posluchačov. Viete, akú má úlohu e, profesia udržbar? Udržbar, povedzme, hodár, udržbar odpadov. Čo poviete na to? Čo by ste povedali k tomu? No, vy, vy nám to povedzte. Vy nám no, to povedzte, tak. že kam to toto tak? Mne to prípada tak, v keď vo februári 29 som hovoril, že smer prepustí vládu Matovičovi, stalo sa. Keďže nemáme zákony na tzv. uradnickú vládu, všetky zákony, a vláda, je protizákona, stalo sa. Keď som hovoril, hoďte to radšej Harabinovi, ako tomu menežerovi Druckerovi, aby tom bolo toho šukolie a toho piesku, stalo sa. Teraz hovoria, že lepší bol Harabin, keď bol pre mňa. A ja hovorím jedno, ak by zajtra boli voľby a Slováci by sa mali rozhodnúť. Tak, údržbar, to je ten smer teraz, ako pán Koral, Zoslav Kolár, alebo niektorí hovorajú zoro spasiteľ, alebo zoro Pomstiteľ. Smer robí teraz údržbu toho, čo predtým urobili a jednoducho iba držia systém, vládu, financie, aby vytisiali tie peniaze. Ale ľudia sú takí sprostí, ako slováci hovoria, a takí hlúpi, že dokonca v dnešnej dobe a dnešnej situácii nie sú schopní tým politikom toto prísť povedať osobne, a čo mne najviac vádí za tie dva týždne, že na Slovensku funguje šialená cenzúra. Keď si zoberiete akúkoľvek aplikáciu Telegram, Whatsapp, hoci ktorého poslanca, hoci ktorú stranu, pán Taraba, to je jedno, Harabin, Není možné komentovať. A tí ľudia, ktorí prevádzkujú tieto kanály, alebo hoci kto má dneska Facebook, je automatický moderátor, je žurnalista, pretože to musí manažovať. A sú takých sprostí to slova, že oni si neuvedomujú, že tým cenzorujú SNA, lebo neumožňujú ľuďom zdieľať informácie a názory. Len, pán poslucháča, kritika, ktorá nie je konštruktívna, v ich slova zmysle, tak im odobera ich politické body. A sociálne siete slúžia na to, aby politici tieto politické body tam získavali. A tomu, že nechcem hovoriť, aby zase neutočili, o kaliňakovej farme, tým myslím toho juniora Erika, kde ako náhle sa objavíte v nejakej diskusii a kritizujete smer tak na vás nasadí 5-6 trolov alebo možno, že sú len dvaja, po tri, po štyri zariadenia, ktoré obsluhujú a potom urobia z vás idiota. Buď sa spamujú z prostosti, alebo robia to takýmto spôsobom. A toto sa naučili od Sasky, ktorá s touto špinavosťou na sociálnych sieťach vyšla prvá. Čiže na to neprišiel Ari vlastnou hlavou. Absolutne. absolútne. Takže vrátim sa, pán Dimeši, Budú, alebo nebudú predčasné voľby do... Decembra 26, ja hovorím ak nie do decembra, tak ja hovorím prvom po roku 26, pretože tie peniaze, ktoré sa lejú zo štátneho rozpočtu na vykrývanie rozdielu ceny energii a akceptovania hlupými slovákmi, povedzme plyn, pola, elektrika a tak ďalej, nebude únosné. To znamená, že ak budú prichádzať tie účty, možno, že si to bude znova trhať faktúry a robiť to divadlo, tak asi pravdepodobne padnú, padne smer, alebo ľudia pôjdu s hrncami, alebo neviem čo. A na druhej strane, ak pán Tarava sa pustil, že bude ministrom životného prostredia, a dneska tí ľudia, aktivisti zo Šamorína, hovoria o tom, napríklad to bolo dneska na Infovojne, že on sa stretnie s ľuďmi, ktorí sú investori, ja neviem, to je GoMotion, alebo Kerry a o, Počkajte, nie, o, zo Šúria, nie zo Šamorína to zo súdiam, zo súdiam, to je jedno ale vieme o čo ide ano. tak ako nech mi, nech mi nehovorí nech niektorý minister alebo niektorý poslanec či už starý alebo nový ja som to x povedal nemôže byť človek, ktorý nemá charakter a morálku a aj ten človek, ktorý bol poslancom keby ste boli vy pán minister povede pán Dimeši, alebo hoci kto tak ako ste pondelok načerpli ak okamžite sa nezmení napríklad pomer a hovorím to teraz výzvu ľuďom, občanom 2017-2018 Smer prepašoval stanovi a dal rozumi Dankovi, aby to fungoval Danko SNS ako Smer. vstupte do tých politických stran. Žiadajte vstúpiť ľudia normálne do, do, do Smeru, do SNS a pracujte v tej politickej strane. A, a nechcem vás o, strašiť, ale o, vstúpiť do sns alebo Smeru lepšie vstúpiť do krajského lajna z jedného prostého dôvodu. Radový člen tam nemá absolútne žiadne slovo, žiaden stranický postup tam neexistuje, neviete sa tam vypracovať. Funguje to takým spôsobom, že ešte aj sekretárku okresného predsedu strany tak vám nanominuje centrála tak za takýchto okolností, čo chcete robiť. Pán Dnešin, nech sa páči, odpovedajte, lebo čas sa nám veľmi kráti. Čo vám položil tie otázky, pán poslúchač? Dúfam, že ste si ich zapamätali. Jednu konkrétne si pamätám otázku, že či budú podľa mňa predčasné voľby. Podľa mňa nebudú. Ja si, ja si myslím, že pán premiér Fico je dosť skúsený na to, aby tú vládu dokázal udržať. A myslím si, že ďalšiu vec, to je taká politická poučka, že moc sa nepúšťa, teda moc z ruky púšťajú len lúzry, alebo inak silní sa, e, sa spájajú a slaví sa rozpadajú. Čiže preto si myslím, že vláda, vláda vydrží. A ďalšia otázka bola aká? No, tá ďalšia otázka bola, no, no, ďalšia otázka bola, dobre, tak zoberme si to jednoducho lajsky. Ak niekto verí alebo verí Boha, chodí do Kosova. Ak niekto verí SNS, no tak nech ide do SNS. Ak niekto verí smeru, smeru, a KDH, KDH, nejaké maďarské strany, nech do KDH, v čom je problém občania? Vstúpte do tých strán. Potom, keď vás nepustia, budú vás cenzurovať, blokovať, tak nech občania sa hozvú, ako pán moderátor hovoril, prečo nezavolajú do slobodného vysielača, do infohojny a povedia, pán Danko nás blokoval, majú tieto tie, tie a neviem, stanovy, alebo čo? Ale aký, aký plán B? Ako ďalej? A ja hovorím, prečo sme bol budú. No dobre, pán Dimeši, tá strana, ktorá neexistuje, lebo jednu chce údajne Weiss zakladať z jedným S, ten s tými dvomi, tak ten mal SDR-ku s rovnakým menom Peter Weiss, No a uh, tuto ešte uh, Zoro Kolár, ale uh, tá strana Petra Vajsa z jedným mest, tak, uh, to to Dzurinda, tak to bude anarchokapitalistická a to zurinda, tak to bude 10 desaťkrát vyválený čaj proti tomu. Mm. Aj uh, s Kanikom, ktorý uh, v podstate bola sociálne monštru. Títo ešte uh, zrušia všetko a za všetko sa bude platiť a uh, trojgeneračná solidarita... Čiže ešte aj sociálnu poisťovňu zrušia, lebo štát je zlý hospodár a nemá sa starať do veci, ktoré by mali zabezpečiť rodiny. Ja neviem, či my necháme tých rozvedených, bezdetných a neviem akých skápať hladom, keď nebudú mať deti, alebo hoc aj tie deti odídu pracovať do zahraničia a Nakoniec a možno, že na Vianoce a na Veľkú noc pošľú nejakú pohľadnicu alebo, a to možno, že len e-mailom alebo na nejakú sociálnu sieť. Takže no. deti sú sa také dneska. Ba bavíme sa o niečom, čo nikdy, nikdy nebude. Nikdy nikto nezruší sociálnu poisťovňu. To Môžeme túto debatu fakt preskočiť, ale uh, nie je jednoduché vstúpiť do strany. Tam to, to nie je tak, že si podáte prihlášku a ste členom, stane, tam vás príjmajú a všade sú nejaké rozhodovacie procesy. A, a ja vám to môžem povedať aj z pohľadu jedinej strany, v ktorej som kedy bol. Ja som bol len raz v strane, to bolo v tej uh, aliancii. Dokonca v tých uh, miestnych štruktúrach, týchto dedinských, malinkých dedinkách, keď je niekto miestny predseda, tak si tak chráni to svoje miesto, ktoré... Uh, v konečnom dôsledku neznamená absolútne nič. Že jednoducho nepríjmajú členov. Oni sú si tu partia 4-5, ktorí si tak tu na miestnej úrovni niečo dokážu vybaviť, alebo sa dokážu s niekým niekde stretnúť. Jednoducho si nepúšťajú konkurenciu. To hovorím zo vlastnej skúsenosti a neviem, ako to funguje inde, ale asi, asi nejako podobne alebo rovnako. Čiže vstupovať do politických strán je uh, taká vzletná myšlienka, e, horšie sa realizuje. A na druhej strane, to pán Hazucha tiež veľmi dobre povedal, tie politické strany to majú uh, vo svojich stanovách ošefované tak, že tam rozhoduje veľmi úzká skupina ľudí uh, prakticky o všetkom a uh, tie snemi, ktoré vidíte, tak to sú... Uh, Kedy, kedy ste naposledy zažili nejaké obrovské prekvapenie po nejakom, po nejakom sneme politickej strany. To je všetko náranžované dopredu. Všetci vedia, čo majú robiť. Je, povie sa, že takto to bude, takto to je. Čiže uh, nerobme Vybor. si, prosím, ilúzie. A Vyborne. pokiaľ ide o tie dve nové politické strany, nič o nich neviem. Akurát viem o tom, že že Zorokolár chce založiť stranu právo na spravodlivosť, ale dlho som o tom projekte nič nepočul, takže neviem sa k tomu vyjadriť. Dobre, Dobre. posledná otázka, lebo... Máme už len na nejakých takže, 8 minút dokonca. Posledné moje konštatovanie teraz vo v auguste 25 a hovorím, prečasné voľby budú a hovorím a výborne ste odpovedali, že politické strany, cez politické strany to nejde. To znamená, že keď sa teraz opakuje, presne ten systém Zoroslav Kola v pocelom Slovensku zbiera ľudí, akože odborníkov alebo hociktorá strana, takže toto riešenie nie je, tak sme si odpovedali pre občanu vážený, že z politické strany to nejde. Kýbajú nám elity, Smer si nevychovala el Bar, sns -ka je pomocný údržbar aj v tých stranách a keď budú najbližšie voľby tak veľmi vám prajem čo môžete voliť, pretože ako teraz vyšlo na slovenských národných novinách, v zahraničí žije milión 700 000 ľudí samotné čísla rozdelená si môžete pozrieť a už som povedal alebo aj písal pánovi tomuto Lichnerovi, zoberte všetkým Slovakom, ktorí pracujú v zahraničí alebo žijú v zahraničí pasy občianske preukazy, aby nemohli voliť a pri najbližších voľbách potom čo si navaríte, tak si to aj zjete. Ďakujem pekne. A ja tiež ďakujem a prehrám už len na jednu ukážku s pánom Harabinom, aby som nielen ja bol kriticky nasmer. Ja si vždy myslím, že už ma nič nemôže prekvapiť aj z pohľadu práva justície, prokuratúry a teda oblasti, ktoré som posobil. Pýtam sa, ako ale môže v právnom štáte byť platná obžaloba, ktorú podal pravoplatne odsudený špeciálny prokurátor, odsudený práve za korupciu spojenú s výkonom prokuratorskej činnosti. Pýtam sa, pán Žilinka, ako je toto možné? V čase... Keď bol tento akože prokurátor už prehnitý znútra ako hnilé jablko, 4 mesiace pred zatknutím si sám pridelil prípad Karlton za 3 hodiny, predstavte si, za 3 hodiny dokázal preštudovať 1200 strán a následne ich skoncipovať a zostaviť. 25 stranovú obžalovu. Za 16 rokov dovtedy nepodal ani jedinu, ani jednu jedinu. A viete, koho sa týkala tá obžalova? Nie z politika, nie mafiána, ale podnikateľa, ktorého potrebovali jeho partnery z ESetu eliminovať z projektu Carleton. A viete, čo je na to najstrašnejšie? Že táto obžaloba stále žije. Napriek tomu, že bol medzi tým povačík dvakrát odsudený za korupciu. Žilinka túto obžalobu nehobral s Ako môže byť taká obžaloba platná? Ako mohol súd takú obžalobu prijať? Ako že súca Pullman vzjavne vo veci zaujatí a to sú ludikáty dokonca sám obstaráva dôkazy. No práve Pullman z Pezinka je známy tým, že bez štúdia spisu rozhoduje podľa pokynov zhora. Viem o čom hovorím. Sú na to konkrétne dôkazy. Môže byť v priestore práva alebo môže existovať obžaloba priestore práva od človeka, ktorý sám obchodoval so zločinom. <lým> môže byť dokonca ešte platná? Čo vy na tom z denníka Sme, denníka N, z aktuály? Vy, mainstream, mlčíte. Aj alternatívne médiá smerujú hlasu nič. Politici mlčia. Ficovci aj Lipčicovci sú ticho. Prečo? Čo ich spája v tejto obžalobe? Aké, aké tajomné prepojenia na Kovačika? Musel tuto obžalobu Kovačik podpísať a podať. Donutili ho, uplatili ho, hrozili mu. Panželinka, aj vy ste tu. Ticho doteraz. Ako generálny prokurátor si ale povinný vonať, a nie vonať, opakovanie a zase. Takže do konca relácie máme už len 3 minúty. Juraj, skúste sa k tomuto vyjadriť a takisto k tomu suskovému prepusteniu koľváčika na slobodu, čo dodnes nevie nikto pochopiť a ako je to vlastne možné? Dostane 8 rokov za korupciu a potom urobí jednu takúto špinavosť s tým hotelom karton prospech oligarchov a zrazu chlabie na slobode. To sme kde? Úprimne, neštudoval som ani rozhodnutie, ktorým bol Kováčik uznaný za vinného. Neštudoval som ani dovolanie ministra spravodlivosti. Preto sa mi je, je ťažko vyjadrovať k zložitým právnym otázkam, lebo tak veci, ktoré rieši špecializovaný trestný súd, najvyšší súd, ministerstvo spravodlivosti, tak asi zjavne nebudú nejakou malichernou záležitosťou. Podstata pre mňa je v tom, že, že Kováčik tým, že bol prepustený, neznamená, že je, že je slobodný, že sa mu ten jeho, jeho trest nemôže obnoviť, pokiaľ najvyšší súd v dovolaní Nedá za pravdu ministerstvu spravodlivosti. Kováčik je odsudený aj za druhý trestný čin, tam ale nedostal žiaden trest, pokiaľ sa dobre pamätám. Takže táto, táto uh, hra ešte nie je uh, týmto skončená. Ja si počkám na, na výsledok, ktorý samozrejme vyneoste, nič by som ho rešpektoval. Dobre, Juraj, ostáva nám len čas, aby ste sa rozlúčili s poslucháčmi a pozrite si čet. No a mne už ostáva vám len na plný pekne poďakovať a tešiť sa na ďalšiu reláciu s vami o 4 týždne. Ďakujem pekne. pekné pekne prázdniny a vášmu synovi a vám ešte, ak máte takú dovolenku, tak a a krásny pobyt. Mhm. Ďakujem pekne aj ja a želám všetkým pekný zvyšok leta a pevné nervy do horúcej jesene. Takže, vážení poslucháči, lúčim sa s vami, čas dnešnej relácie sa naplnil. Viac času už nemáme. Takže veľmi pekne vám ďakujem za podporu slobodného vysielača, aspoň tu finančnú, aj keď nevoláte. Volajú len ty zo zahraničia, ale s tým asi dnes už nič nenarobíme, lebo už ostáva čas len na záverečný jingle. Do počutia.